Paue eta Turiko Lujaldeetako Unibertsitatean hauteskundeak ziren joan den hastean ordezkalien indet, komisio erabakitzaile desberdinetan. Euskal eta Oksitandari ikasleak bai eta solider estudiant estudiant sindikatukoak aurkezten zinezten, Eme Ogoitabi, Eme izenarekin eta beraz zuek biak barne zinezten, Lora Laskano eta Oianat Tesser, egunon zuai? Eta emaitzak aipatu gaitzin, behar, baioluke, aipatzea zer diren, hauteskunde horiak, eta hausatzen diren batzor desberdinak, oien azureken asiko gira, administrazio kontseiloan, gainera usteotzu autatu aizan zirra, administrazio kontseiloan, e, zer da le, ikasleen lekoa hor? Uh, ika, kon, uh, Kontseiloa administrazioan ikasleak, uh, ala ere leku guti dute, ba dira, lau ikasle hor deskatuak direnak, Hortan uh, bozkak egiten dira, uh, ikasle bizia eta forkuntzaren uh, kontseiluan uh, egiten diren eztabaidenak, uh, kontseilua hortan badira ikasle gehiago badira ama bi Eta hor dira, eztabaida da baida berdinak johatzen. Uh -huh. Admixtrezi kontserioan adibidez, zon bat uh, kide dira, zon bat ikasle kidea autatuak izan ziste hor? Or, emeo gehi eta bi kidea autatuak izan gira, eta horotara lau ikasle lekuba le dira. Uh -huh. Beraz, uh, aipatzen ziren, formakuntza eta universitate bizia, uh, aipatzen aldo, zer den, uh, beraz, batzorde horiek zer diren? Ez tabaidak e, egiten diren lekua da, or, beraz e, ikasle biziari eta formakuntzai lotuak diren ez tabaidak e, egiten dira. eta Gure kasuan, helburua e, izanen da, pixkat behori gure sailei gure eta gure izkuntzai lotuak diren ez e, tabaidak e, baiko jera ere maitea. Zergizaiten aldiraz bidez uh, ere maiten diren ez Galdera konkretuak edo... Uh, pf, izan da adibidez uh, elebitaxunaren galdera. Uh, adibidez, uh, adibide gisa uh, ikaslebizian eta formakuntzan uh, kontseiluan uh, bai ezkoa eman izan zen uh, elebitaxunaren zat, panuetan eta uh, bizkuntzaka gertzeko bai euskara eta bai oksitan daca, eta kontseilua administrazioan uh, ez ezkoa bostkatu zuten. Braz, hor uh, izanen dira gure, gure erronkak. Mm -hmm. Horaz, Administratio Kontsailoa ipatudugu, Forma Kuntza eta Universitate bizia bestaletika, bada UFR daitzen direnak, Forma Kuntza Ikerketa Unitateak, horiek uh, susen uh, zer dira? Ba dira, bi gauza desberdin, bat da kontseilu, uh, fin, uh, Ikerketa kontseilua, hortan uh, erabakitzen dira, pixkat, uh, ze Ikerketa ahlo atxikitzen diren, zoin uh, sortzen, horiek uh, bon, dira, gehiago doktorak kuntzei uh, lotuak diren kontseiluak, dantutik bada UFRK kontseilu bat orrika nahi du pauen badela bat euskal kostaldean ere badela bat Eta hor, uh, beraz, bai honan uh, bost lekuun ziren ikas mm -hmm. Eta guk uh, bat uh, eraman dugun bai honako listabatek, uh, zuzenbideko listabatek uh, eraman ditu besteak. Mm -hmm. Beraz, emaitza, honak, uh, ipatuz dugu, aurkestuak uh, zinezten uh, leku guzietan, uh, bedaren uh, autetxibat uh, izan duzue, nik usteo goita bost tarik, uh, goita bost aurkestentzineztenetarik. Uh, Ogeita irroetatik, oui. amabi dukanditu zuen? Bai, bazirean, ogeita bost leku horotara, guk ogeita irroak eztu genituen eta amabi lortu. Horri da. Uh, Lora Laskaron, behar bada, uh, emaitza horiek nola irakurtzen dituzue. zuen? Uh, gure ustez, horrek zinez erakusten du behar, behar bat bat zela gure universitateetan. Zinez ege presentatuak izaiteko ikasle guziak, oa jarte haski nasionala baitzen... Gen, presentatuak sirenak eta... Fereleksioak eta gero... Sirenak zinez presente gure universitateetan, beraz. Mm. Nola egitzen zuen, bate egiteko, el, ikasleen elkarretaratzeko, el ez baita ezpada Oksitandarrak eta... Eskualdun eta Oksitandarrak ziste, do beste bat zuek ere eman dauz uzuete? Bai, hor uh, uh, izan gira fenlenik, uh, medok uh, elkarretak, Oksitandar elkarretak, uh, ikasle elkarretak... Uh, Gure haipatu zigun pixkat bai honako ere unibertsitatean behar zerbait sohtu. Eta bera azor sohtu ginoan euskal ikasleak haiekin bat egiteko. Eta uh, solidek ere ikasle sindika, sindika, sindikatuak uh, uh, interesat, fe, interesatuak ziren hauteskundeetan parte hartzea. Eta horretako gurekin batekin dute eta fe, indargeiago izaiteko ere eta behar zelako ala ere... Um, sindikata baten, beha, sindikata baten. Ema horiek ikusita, eh, ahituak zinezten edo pentsatzen zinuten holako eh, behar bat bat zela, eta jendeak zuek bozkatzea pentsatzen zela? Bai, alare ahituak izan gira, huaiak tez behitzen ba hainbeste ah, jende bozkatzeko kontseilu horietan gehienak geienak ezakiten ere esistitzen zirela, beraz, bai, ba, zinezpozik gira, hori ema onak... Unka iteaz. Kampaina e, nola ere manduze? Bat ez ere traktatu dugu, gero afitzak kolatu, um, egin dugu ere Facebook hojibat, uh, eta bo, ra, komunikazioa Boteo bat ere antolatu ginoen, bai honatipian, piskat jendea elkajarazteko, eta ezagutza razteko, eta erakusteko akzioak ere egiten giten gintuela erak... ikaslean alde eta Aturiko Lugaldeetako Unibertsitatean, UPP-a daituko dugu baitik aitzina, hautezkundeak ziren joden astean, eta ortezkarian danabat autatua izan da, zuen mugimenduan oien atezer, eta Lora Laskano, M, Ogoitabi, M deitzen da hori, da asleak, eta Euskal asleak, biltzen dituen sindikatua, e, edo mugimendua, ganen dugu, e, bada sindikatua batera zuen mugimenduan, solideretudiant-etudianta, Uh, Behargo da uh, politikoki edo edo nola xakijokoaren taulan nola kokatzen duzue uh, zuen uh, mugimendua. Bo, Asteko guk ezginan so uh, toki bat harttu nahi, Eezgin non zubera identifikatu nahi uh, susentza eggina hortako uh, gure, gure kanpainan eta... Uh, Fen, tratatu ditugu uh, arlo horokoak, uh, demokrazia, partertzailea, transparentzia, holako uh, konzeptuak, eta bo, gero, hala ere, az, uste dut argi dela gehienak uh, eskertiak girela eta mugimendu eskertiak bat dela, mo, eto zen gizaz, aurten, uh, etzen uh, UPP amailan uh, eskuineko uh, listarik aurkestu, beraz... Uh. Echanduze, Ostean, eh, bazela hoxezkaritza eskaz bat, eh, behar bada eh, Euskalta-Oksitanda ikaslen hoxezkaritza eskas bat, horiakte, eh, nola esplikatzen da hori, horiakte, zaxen, baztehketa bat bezala edo, behar bada, ikaslen ere interes faltabat? Be, le, ege echan, ez gira hainitz xail horietan, eta... Gehiena zuzendua da, dibideaz e, dretsua egiten duten entzat, dola, zen da, haiek dira eunka anfiteatroetan, eta go gira amak urteka beraz gehiago zentratzen dira, sail garrantzitsua hietan, kak feamakoen artean. Eta berdin uh, horrentzat gure joankak ez dira beti haituak eta nahi ginoke gure mugimendu horren bidez gehiago entzunara. Mm. Zuek biak Euskal ikasketetako ikasleak zirezte, uh, alare badira beste, beste formakuntzetako ikasleak? Bai, bai, badira... Pen, uh... Arro guzietakoak, baditugu angeluko, angelukoak uh, zientzietakoak, baditugu zuzenbidean direnak, bai pauen, bai bai honan, badira ere um, letretan edo uh, zientzia, izagte zientzietan. Beraz, uh, badira ala ere uh, ez da bakarrik uh, Euskal uh, ikasketen uh, zerbait edo oksitan da mugimendu bat. Da uh, horoko jada eta hala ere... Uh, izkuntzak eta eta kulturak joxatu nahi dituztenan bat. Mm -hmm. Zuen eh, kampanian materialetan, zuen eh, kampanian renardatzetan, urbileko universitatea defenditzen duzue. Ikusten duzue, eh, baiuna bezalako unibertsitateat eh, lan dela, holako universitate ikipiak? Bai lan jegean dira, edibidez, eta pau ere, nahiz ez den bai hona bezain kipia, la ere lan da, adibidez, aipatzen dute historiako mazteg bat kentzea, gero aipatzen dute ere Euskalik asketetan mazteg bat bojdalera bidaltza, jakinez ikastaroak Euskalik egin egiten direla, holako gauzen zat, bai ahiskuan dira, e, jadanik pairatua izan da hori, edibidez, Oksitandak licentziaa, ikendudu um, telarik pauen uh, ikasle faltagatik eta, eta interes faltagatik, eta orain hori izanen da beste jonka bat. Uh, behi sohtara aztea, izpiritu bat, uh, uh, unibertsitateik ipiak uh, sustatuak diren eta beha jezkoak diren. Mm -hmm. mm. Um, kultura eta izkuntza ere aipatzen da, um, zer egiten aldu ze? zuezu eko ikasle horrezkari bezala, hoxen laguntzeko, hoxen sustatzeko? Be, bek diin bai elebi duntasuna bultzatu sail guzietan. Badute aukera baina bai informazio eskasa hoxere eta initzek beste izkuntza bat zua utatzen dituzte. Eta gero bai berdin uh, boztakitza. Opsioetan eta Euskara uh, asailguzietan disponible izatea bai honan eta Angelun. Uh, eta Oksitan da japaoen, uh, bo, holako gauza kipiak, baina azkenean hain egiten duk. Eta afitzak eta ere, berdin heli uh, bidunean emaitea, oai ahtez baita ala. Euskalik asketetan ere, paradoksara da, baina gure ordu tegiak frantzesez eman da. Emanak dira. Mm -hmm. e, eta hurra um, iagte, esan ditzen duzu eraz ahastabat badala Euskararen inguruan Unibertsitatea mireana? Bai, bai. Adibidez, joan da nuxtean ikerakasle bat joan da, eta beraz da ordezkatua izan gure esailean, beraz erakasle eskasa, eta hori guzia, eta gure etzaugu ongi hori. Gure. Mm -hmm. Euskal e, ikasleak e, zirezte, beraz e, ingaietu zineazten eme ogoita bi eme mugimendu horretan. Piskabatu runago ikusiz, zer da Euskal unibertsitate baten e, aldeko borroka horren e, gibelian, edo sobera jaitea da hori? Momentuko at sobera erraitea da, ez kirelako hortan, Euskal ikasleak mugimendu fresko-freskoa da, huai plantia nezajidea, momentuko batitukun beste irronkak, me bon. Ambizio pixkatekin zer gaitik ez. <tipan> Egaldeko ikasleekina, jemanak edo bat dira, sen, badira, sen nahia bada? Momentukat, sen dotzeko nahia bai, momentukat egin dizukun bezala mugimendu begi-begi ada eta ari gira denen artean elkajelan apzultzatzen eta ikusten, segiten alko den, elduden haste hilabete urteetan. Mm -hmm. Mugimendu berriak, baina jadanik uh, borrokan, zibestenak, si hori gaiten albuna lima da, lan uh, legearen kontrako uh, mobilizazioetan parte hartzera deitzen duzu, uh, zendako? Be, pentsatzen baitzugu uh, gaste hori dela, fa, guri zuzendua dela ere, lege hori, eta gure geroari begira, keskan behigira. Eta... Mm -hmm. uh... Gauraz nahi dugu gazte mobilizatzea eta hori alda harazteko. Zerg mm -hmm. e, diosuel legeochtaz, ahiskutsuaz, ah, e, badira gai zehatz batzu jenaatzen e, zaitustenak? Oroko horki horreipatzen diren gai guziak dira, dira jena gajiak denentzat. Uh, Azteko, ba, dibidez CDI horien uh, kentzea edo zainu momentutan, edo, edo langileek uh, ez, uh, ez eskubiderik ukaitea uh, nagusien gandiko um, um, inpoxato, na, nagusien gandiko inpozatoak diren erabakietan ez eskorik ez eman alizatea. Olako, olako gauza guziak jena atzen gaituztea. Uh, jakin behar da lanlegea zela orain, orain arte uh, langilea nagusigotik uh, babesten zuen uh, kodigoa eta orain hori uh, augustea da bat historiaren kontra egitea eta bi uh, langilean eskubideak uh, mukriztea. Mm. Etzi mobilizazio handi bat, uh, oktara daitzen duzu ezuek uh, ikasle, euskal, euskal ikasleak uh, gisa? Ba imaxi boki ose kit a u patouredilane it bai bota um, bo, manifa bai oran izan da majakita herritan santa uh, cruz la plazaren uh, geltokiaren onduan eta bada auto karabana auto bat uh, eginen dena doni, ba, endaiatik uh, behatzietan behatzekterritan duni banen eta bidarterena majetan eta ikasle bezala ere ari uh, liceo eta fakultateko ikasleak uh, motibatzen eta mobilizatzen denek uh, denak, denak parte pertertzeko manifort. Ara, beraz uh, Oiana Tesser eta Lora Laskano uh, eme, okuita, bi eme mugimendu guak, mui, mugimenduak ukandituen uh, maitza onak aipatzerat uh, ginak, eh, beraz uh, orain uh, sartu egziste, eunibersteateko egitura horietan, untsa egin ondoko osteetan lege aldean, eta miliaskar gure ganat genek oizuntan. Miliaskar <gülüyor> esker